گران و مخترم و ربن کو دمولانا لیا کتلیس داد دور ای تفسیر قرآن چپا مدرس تا دار القرآن کالو خان کی پسندو دارچین کی شیر دادی دمیلائی دو پتی ایسر تای اشاہ دی توید سنت کیسر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازان ایز دی من چوک جنگی ارار صوابی پروپرائیدر انوارشیر توحید موبائل نمبر 0301 سیوی دو الہ کم الہ واحد الہ کم الہ واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم ستاسو مدر جایس رپیو اللہ دے ستاسو حجت پورکون کے بایو اللہ یا سل درش پی تمائید الہ کم الہ واحد تاسو مې د ځګاراو تاسو مې تصرفه دا یو الله دی یو الله دی یو راه مदत کوي بار بار ویل دی یو راه مदत کوي الٰهکم الٰه هودو لا الٰه الا الله الرحمان الرحیم 163 آیت تاسو مې دا یو الله دی نشته بل مدد دا چی محربان او دی محربان دے ودا میرہ بہنو مالک اختیار من دا مسئلہ توحید دا دا سے رسول کی مسئلہ توحید دا اللہ یو والد دی توحید دلیل وحید دا اللہ اترابنا حکم شویدے اللہ زمان بینا دلیل اغتاستر آغل دی تا ایبانی یقینو کے او ایبانی ایمان او عقید مضبوطہ با اندی قرآن کریم کے مختلف مزامین اغا ذکر کی گی کلا کلا دعوه بصورت وی دعوه بصورت ستو صورت اغا مرکزی مضمون دو صورت اغا مضمون توی محور توی عنوان توی دا داوه د دا صورت داوه د دا صورت یوه محور د صورت عنوان د صورت موجود د صورت او بیا هر څو په باندې چلول شي کوم صورت هغه داوه یا د دا صورت په اول کې یا په آخره کې اغاز لکه مخارض تقریر کوي تقریر د پاره د افهام د پاره د کوي پار نغه زمما موضوع زمما عنوان هغه داده پدې باندې زمما باسته پدې زمما تقریر ده عمل کې ذکر کیږي چې آخر قرایشی نو را غل راټول شوې زمما د خبره مطلب او مقصد اقداو نو شروع کې کاله کاله دا لا ذکر کیږي چې مرکه مضمون رايته ويش او کاله کې شروع کې بشارت دې تر بشارت د دنیاوی یا بشارت د دنیاوی وی اول بشارته اخروی وی بشارته د دنیاوی سوره الانفال نه هم سپارغو ره بشارته د دنیاوی مؤمنانو ته الله هغه ذکر کوي لسم ایت کې نصرة الأنفال نهما سفارا وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما جعله الله إلا بشرا أناك سلمون قادة إمداد مغر زيره مغر خشاله ولتطمئن به قلوبكم او دا دورا پہراچ مضبط چی پدیم داستا راز و انستاسو ایسا دنیوی دا بشارت دنیوی دا رنگی سورت الفتح کی او سورت روم یعنیشتا مستپارا سورت روم بشارت دنیوی آخری آز مختلف طريق سرع نقال تنفرماي ألف لا هم ميم غلبة الروم في أبن الأرض وهم من بعض غلبهم سيغلبون في بزع سنين لله الأمر من قبله ومن بعضه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله او پدار از باندی خوشحالی کول مومنانو قیم دادا و یوم ایون یفرح المؤمنون بی نصر اللہ او پدار از باندی خوشحالی کول مومنانو قیم دادا اللہ باندی دیتا بشارت دنیوی چکم دینو دا بشارت دنیوی دی او کل کل بشارت او خیوز کرکی اخرب بشارتو زیر ورکی واقل اے زیر خبر واقل اے دنیمتون خبرانو واقل ہے. دا دا نیمتون دا اللہ مقرکل دی او کدا اللہ پا دی وصول بانتاسک لگ شوئے دا نیمتون دا تاسک لگ شوئے صورت البقرہ کی آیت کیوئی و بشر اللذین آمنو و عملو ان لهم جناتن تجري من تاتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله وأعطوا به متشابها ولهم فيها أزواج متحرة وهم فيها خالدون زير الكام من أن لا أعجر إيمان دیو پارا باغونا دی چی بایی کبالا نیداغین والی هر کلاچی دیتا ورکولشی داغین سمیوا دا دفارد خراب نو بواہی دی داغمی ودا چی مانگل را کلشی واپا دنیا کی امکر دینا آور کولبشی داغمی وای اوشان آردو دیو پا راپا ازواج متحرطن بی پاکی و هنفی آخال دون ایو دې پاره کې هميشه د بشارت او خوشاله دي مؤمنانو لپارهږي بشارت اوخروی وړاندې توري موږ په ذکر کوي څو تر آل عمران کې ذکر کولی ری بشارت اوخروی او بشارت دونیوي سورته آل عمران دیمه سي اپنیل سمیتو گو رئی قل اعنبئكم بخیر من ذالکم للذین اتقو وعند ربهم جنات تجری من تاتها الانهار خالدین فیها و ازواج متحرط و رزان من اللہ و اللہ بصیر بالعباد اوه پیغمبر دیتا فایده له خیر سرای د دې دنیا هدف فایدونہ د پاره کسانو چویری کی د الله نا اتقا عند ربہم چویو کو د الله نا فقوق در باب بغونه چې به یې ګو بلند دغینولې همیشه وای دی پغه کې او بیان پاکي اور ځمان دې در طرفه الله نا واللہ خدای پاک بشیر لن دنیوی بل عبادت بندگان خپل بنده بشارت اخرت دا شعر سورته ګورم نو بشارت اخرتی اغشتہ تخویف نتخویفاتو کله د دنیا رته او کله د اخرت ورته اخرت تخویف ورته او عذاب ورته او د دنیا تخریب دنیوي اغيته وي مدارې د طره نمونې د اقوام سابقه هغه بشي او دا, تار نمونی دا اقام سابقا آغا پیش. تا وګورې سمون دي نو تا وګورې مې تا وګورې هلک شو ته تبو برباد شو داغه نصیته او عبرت واخلې د الله امرمانه وکړه تخریبي دنیوي او قران کریم هم داځه پېژې کرټولي بیا تخریبي اوخرى ارادہ دا دا په اخرت نو قران اجازه په ذکر کوم لري لکه موږ د سورۃ البقره کې د دې بشهرت نه دي مخکې آیت کې ناریطا پسوت اوخره وی چکم دی نه و فئن لم تفعلوا ولن تفلوا فتقن نارلتی وقودهم ماسو والحجرا تهبت للکافرین فئن لم تفعلوا ولن څک چوري تاسو نه پرېښي دا کار نه چوي نه شي کولې کته صدا کار نه کوئ شو دا چې داسې کتاب مرانو نو چوي نه شي کولې فتق النار التي وقودها الناس والحجاره تاسو یې په باغور نه چې خاص دغه خاص خلق دې او خاص غټي په حدت لن کافرین تیار کړي شوی دې د پاراد کافرانو تاسو یې څوک دا صورت علیمه نه ته سورت النساء کې هر سورت کې تخفیف دنیوي او اخروی دا غره بعضه په آخرت دا انګې سورت کې کله کله چې ته کېږي څه معنا او نتيجه نتيجه یې څه معنا څه مطلب د سورت مضمون او د قران زه په دې ذکر کئ لکه د سورۃ البقره کې 30 دوله هغه بیان شي متأخر کې بیا سوي نو 3 ایت راټوي فلا یجالو فلا تجهلون الله اندادن وانتم تعلمون تلا ارتجعن للهي عددا وانتم تعلمون تسمغردي الله کوي ستدارن اساسه خو پیګه د دلایله سماع نتیج داوا دلاله پیدا ویلو الله ته یاد کړی نه سزونه دله پر یاد کړيدي نه باران الله را لګي او د لچت پیدا کړي دي الله ذکر دی نشره زیادې مونتا نو دا ده فالْحَمْدُ لِلَّهِ أَمْدَادًا وَأَنْتُم طَالِمُونَ آیا تاسو موږ ورته الله سره صداران آیا تاسو مثال او چاته اړګه پلان ورکې مې سره کې ګړګلوه پلان ورکې پلان ورکټ کې پلان یې شمې دار کول اگر یې اخر نه وای نو ماته د څه دې نه راکنه سره مداده یا زمما সরকার دے جما صدر لورش خاصره نه دا څه وای کنه ډاکټر علاوه دا چې نه د لکې دا کړې درکړې نه دي او مقصد دا دی چې جما سره څوک یې صدرانم غوړی سره تر راډو غره دیا لسمه سیپارا او وختنی ایت راواړو ان تک یې وای سره تر راډو نه د لسمه سیپارا دレル بیان کی او دليل ذكر شي نصار لسم آياتك دياد اغد دليلو سمر بيانه مخيق اوه دولسم آياتك دياد لسم ك هو اللذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشع الصحابة السقال ويصده وعد بحمده والملائكة من خيفته ورسل السواق فيصيب بها من يشاء. دلېلځي کول الله د الله باران عليږي برخناف لپاره ديري دوه مې ورغو درني درني عليږي اوره فرښتې ته الله حکم تابعدار ده تاسو ولې تابعدار نه نو په اخر کې څلسمه ایت کیږي لهو دعوه الله حق دغې الله له رداه بل نه رښتنه عربينو مخ کې دلې ذکر کړو خان چاله غزا په راځي نو زنانا دغه نسلي کله له مناسبت پیدا کول دي رب عزوج دا الله پیدا کول دي او به غيره نه الله کوم بوځه خير زنانه باندې دا نه ي الله تا پټه کارو باندې فورې تاسو له الله څخه تنکي مخلوق درکله دي فرشته دا ټول دلیل ندي جاي کې اسه ماردا له دعوت الحق دغه الله له رضا دگئی اللہ لردہ بلن نشتنی و بلچہ اللہ بلن نشترین بلچال بلن مکوی دیتوئی سامارا او دیتوئی نتیجہ دا قرآن کریمو زی پزی چکم ننزکر کئی با دا رنگی صورت کی برادی کل زجر از زجر زجر وی مانا دا زورن رتن سو دا زورن رتن کافر تورکی پا کفر او کلبی مومن تورکی پا خطائی بانده کافر مشرکت پا شیخ دجر ورکی وی مالیگی دا کیگی کی تشیگی وینی اگوری ورزو سملی او بیام وصر بل سترا مرد که دا تول کام دا اللہ کڑو الله تا اللہ وی اقل دشتایا او قبلیل دا نپویگی اقل من دا اللہ در کڑو علم دې ذکرو دی دا خطا کوي خطا کوي ګما ځان د خطاې اغینا او سات راټانه حضور نه هغه پر کوي په غلطې باندې اوداده پاره ته ورکی ښا تنبی صبردار ته وي چې د خبر ادا څرګره صبردار داسلانه غلطی کوونکو په فلنه جره مونږه کی سزا تم دې کول کول قران کریم کې ذکر کی او کول کول زګر دا به ذکر کی بابا ان شاء الله خپل ذيب باندې تکم نه ناراض قران کریم در بل مقصد یا هدايت دنيو تدبر دریم د طاره د بیان سلامرم د طاره د نشیت قرآن اللہ صلی اللہ علیہ علیہ دے اول حدایت شہ رمزان انزل فیه القرآن حدل الناس دا قرآن حدایت پار اللہ علیہ دے دا حقیقت دا قرآن جن حقیقت دا قرآن اغداء تدبر او سوچ دا اللہ پتاکے سورت السواد کے دلشت مستارا یا کم درشم آیت کے ہوئی کتابن انز اللہ علیک مبارکن لیت دبرو آیاته و لیت ذکرہ علی الالباب سورت صحاب درشت مستارا یوکم درشم ایس کی ہوئی ہے کتابن انز اللہ علیک مبارکن بازی مشان کتاب دون اڈا کتاب دے لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ دغه پراخت سوتې دې غلستايته ودي کتاب کې او دغه پراخت چې نه سيط لري خواندان د دا عقل درې د پران د پوره د نسيت دې سوره هجر غورې څلسمه سيطاره د سوره مو دې ته قران مقصد اراج کړل لري چې دا رسول تعالی دې قران کریمه الله صلی الله علیه واله مقصد اګه سو نو الله دې پای مقصد هغه دا چې خلکو ته پاره ده نصید سورته هجر نه مخې سورته ابراهيم دی اخر ايته هذا بلاغ للناس شرط إبراهيم آخر آيات هذا بلاغ للناس ولنظروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد ولي الزكاء ولو الألباب هذا بلاغ للناس دائما كمال نسيط دهد قرآن دكار بس یا اصرین زو لاز کم زو تبلوغ کم زو نسیت کم بس دا قرآن دلاز کیوالی اکو قرآن دلاز کیوالی و تبلوغ دا اصی خبره دا دا بده روغی حَذَا دَلَهُ غُلِّ النَّاسِ اَلَاوَ دَا مُكَمَل بَيَان دَي دَا مُكَمَل نَسِيَت دَي نچه اللّٰلو کارت مُكَمَل نَسِيَتُوهی اَلْقُرَان تَي مُكَمَل بَيَان و ن نردینا بالاوه بلن بیان اغم کملی اناقش تی اغیر ناقش بیان او چب بیان فی قرآن من سنت و ندام و بیان دی او اللہ پیغمبر تی سوی فذکر بالقرآن من یخاف وعید پاس قرآن یاد کرده فذکر بالقرآن من یخاف وعید پاس نسیتا انسان و کاتبی اچا پاو چی دې با هزار زمانه اله قران به لوی نصیحت کوي د قران به لوی بیان کوي د قران به لوی وادج کوم دی نکوي ها ذا بلاه ولل نسی دائم کمن نسیه د پارو خلق صلورم د قران صلوراګل حقیقت سره نو اعاده د تیارو نه را نه خلق خالکوی دا تیرو دا کفر نرو د دکانا ستا وی راناتا ناغکم دی نعم دا سورت پی اولو گوری دا اخیرو او غی اولو گوری ندو قرآن حقیقت او مطلب اغبخ کارش سورت ابراہیم دا غی اول آیتو گوری نالتا اللہ فرمائی علف لا همرا کتابن انزلنو علیت ليُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ كِتَابًا أَنزَلَهُ إِلَيَّ بَعْدَ مَشْيِ كِتَابِ دَجَمْرَ لَگَل تاتا سر پارہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ددیرہ پارہ چوباسے خلک کڑو دشرت نارہ دیمنتا رادیمنتا شرکیاتی بدعاتی و خلق ا بیدینې ته پراته دي خلاص تیار چی پراته دي موږ یو او بالکل تیار اتو علاج یې څه دی دغه اخورا څه ته نه دغه اخورا څه قران دی سوره ال عمران وګوره altitude sui د راسه ور پروازوی دی پورون خلک برابر روز د کفاره د شیخ د camera تیارونه دغه د پاو وسای هغه صدا هغه قران دی سورته आले امران پاو چې الله مونطا مقصد د قران ذکر کړي یوصل در ميت گور اوه تاسو نه به حب لله ولا تفرقوا واتصمو بحبل الله جميعا میغو اورغه پر سهباله باندې بلنه پتیته باندې کلاک مضبوط شه کلاک شه او مضبوط شه کلاک مضبوط شه پخ عادی وجنه پیغمبر ته چې کله لومبه وه راغلا نبیلی والسلام کلاک اوې اې قرآ ادرس میکل بسم ربک الذی خلق نبیلی سلام فرمای ما انا بقاری طاقت نشم لري کائنات هم لستون طاقت نشم لري دا بوژن شمه بیا هته وی اول والا نشم طاقت لري عجبی لامین جدا سره راځي او زه کوي نبیلی سلام اعذره ورلورکو نه غو مخصوس په پځلو کې او به چارت وی اقرا ادرس می ربک الذی خلق او نبیلی سلام شروع وشو او دا مضبوطه ده کتار اغا قرآن ده دا تصلاه او دا ارام دزلو او رو تصابت او دا مضبوطه اغا قرآن ده فا بار باروی دا قرآن فا دی بنده مضبوط د دا اللہ دا کتار در علیگلو مقصد چکم ده اغا زیاد اغا قرآن سشی ده شفاء الله را لکل ده علاج را لکل ده سو سک دماران ده را مخت شاید سو سک نجول ده نو ڈیر لگ خلق ناجوڑا دے ما پا خیالی ڈیر لگ ناجوڑا دیخا کبھی ماران زیادن ار یو بزور لگا او یا سوگ مکور کی ناستی سوگ بہتا دیرہ کی ناستی نمی شیرات لے ڈیانپا کی شامل دے او زیاد دا پا داسی چا آسی بناستی چا ترا دکان پا داپا بناستی چا تا بیٹک کے بناستی چا تا پا دیوال بناستی چا تا پا سلک بناستی او آسی خو دانه مدور اللہ ارچا تنو نسیب که دی پورنه دا چید ای اوسری کورده دا جم جمعات سلیو زی دا نبی علیہ سلام زمانه که مجید نبی علیہ السلام نزیمیز دی کورنو منافقین خورات لیل بانا او دا صحابه اکرام ورستا ورستا کورنو او ای خطوات او قدمنا اغدار اراغستا و جمعاتا بارات لیل اللہ توفیق ورک ار اللہ ارچالا اللہ بل هر ځای وي ازن مرارسي ملمانه مر او ځان مرارسي قربانه وي په استهاب انه کېږي او بیمار باندې نه نبرادي مو خو بیماران ماراني ټول الله را زمنګ په خپل کتاب سره علاج وکي او تشفي دي الله مونته پټي باندې رات په دې اړه باندې ضرورت هر چا هده هر انسان پره سنڅکه مي دا به اې چا کوي دغه سوک نشته چې اگر کې بيماري مرض روهاني چکم دي نه مونږ تول کویش پکای چې د الله په کتاب باندې خپلا تصفیه کو خپل ځان ته اخره او کارونه او به دیننه دا غنه مونځان بچو مون خپل ځان پاتې ته الله په کتاب باندې راول په دې و دې باندې کریم د وا دې کتاب دی د الله د کتاب اصول د نور چې دغه سره متعلقات نه خو زیادتیه او ځمن خصوصا دو مرکز که حضر شیخ القرآن وقتن فوقتن اغا زکر که اغا زیاد نه زکا وقت زیاد وی منگ داگی مشن من مش خروار سلو گونتی داگینا منگ اغا زکر که الرحمن الرحیم الحمد <تصفح> لله <تصفح> رب العالمین الرحمن الرحیم مالك یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا السرعات والمستقیم سرعات والذین انعنتا علیهم غیر المغذوب ولا الظالین سورت الفاتحه نو ویده چې د احر سورت د فاره دی اوس خبروس د کولو ضرورت وی یاو د سورت مخک سره او تعلق چې دا سورت دی سورت په ایوز ایوالی راوڑا ری دویم دعوید سورت چردی سورت دعوید آغسده درهیم امتیاز سورت چه دا سورت ہو دنور سورتون انا مامتاز پاکم مزامین چې دې صورت کې کم مځامین دي چې د مخ صورت کې نشته صلارم خلاصه د صورت چې دې صورت ته څه څه نچول اریس دې اته زم نزل د صورت چې دا صورت سم نم برده دا پنځه خبره دا باید هر سره دا ضروری وي سوره فاتحه د دې فضایل یقینا هغه زیات دي د دې وجنه امام دارقطني رحمت الله عليه د دې باره کې فرمایي چې اس یو سورۃ الله نور آسمانو او کتابونو کې ننډر आले غلې چې سم افذلت د دې سورۃ شتا د دې نو دا پتول اسمانو کتابونو کے بہتر آغور صورت دا دویم دا سعید بن معلہ دا غنم رہایت چا غن فرمائی نبی صلات و سلام فرمائیل دی چن علی را رضی اللہ روایت چوبئی ام نکاب رضی اللہ نبی علیہ السلام و فرمیل تا تی او دازی صورت نخیم تا تی او غور صورت دازی نخیم چی از دکوڑو که بڑیر آسان وی تبر جماعت نا لانیو تی چی تاب از عبی بن کعب رضی اللہ عنہ پدې تم او میته نبی علیہ الصلات والسلام د جمعہ د روان شو او بای ابن کعب رضی اللہ عنہ ورپسی دی دروازه ته چور شیدل عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمایله حضورع صورت نبی علیہ الصلات والسلام تمان زکی سوې وې سورۃ الفاتحه نو وېدا سورۃ دې کړي دا ډېر آسان سورۃ لکهن مقصد کډېر وې سورۃ نو ردی بارکه ډېر روايات د فضیلت شته چې دومره روايات د بل سورۃ مبارکه عام تعلق صورت الفاتحه ده مخ که سر او تعلق ناغذک نشتے جمخ که صورت ده دن نشتا ده دین مخ که صورت نشتره پا ترتیب نزول ترتیب مصحفی لدينا محكي سورتنا سلورشتام أول سورة دي سورة العلق بيا سورة نون والقلم بيا سورة المزمل سلورم سورة المدسر فينزم سورة الفاتحة دا پینزم نمبر صورت ده او داغی وجه چه یرا دین موقع دا, دی دا سلور صورتو نری لیکن آول دا قرآن که دا صورت راور ده نداغی جواب داو چه لاح محفوظ که هم دا پروت ده دا سیلی کلشوه خو که سوال داراشی چی اره نبی علیه صلات و سلام بانه خو با سورت و آیاتون رات لل او اغلان محفوظ که دغس پروت ته داسشتا پیغمبر سنگ و دات ترتیج سر لگو ندابا واحی سر رو نبی علیه صلات و سلام با صحابه کرامتو فرمل دا سورت دی صورت پچو لگو دا آیاتون دی آیاتون پچو لگو نبی علیه السلام کے دزان حرف، دا دا محفوظ او قران کریم کې د ځان یا حرف په خپل اختیار باندې له ګول په دی واجباندی سمجه دلته دې د تکاسلاح محفوظ کړي او دغه د حالات حاضرہ متالق دغه مطابق قران لګرګراته چې سمره ضرورت په نا پده اول سرط دلتکی ارولده سرط الفاتحہ نا مخی سرط سرا سربت او تعلق نشتا ذکر مخی تی سرط دلتنشتی دویم دعوت سرط نا دعوت سرط ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا داوود دا. دا دا دا کی رد دا پدی باندې صورت روان ده امتیازات د صورت ني امتیازات د صورت پدي سرت کې ينه د علوم خزانه ده چې د علوم پر باندې صورت نشتا دا دیجن دا صورت ممتاز د دنور صورتونونا دا رنگی دی صورت چی یو ذر نواہی دی یو ذر اوامر اوامر او ایک ہزار دا بل صورت چنش ترے د دې مجنه دا صورت ممثال ده د نورو سوراتو نه اؤسالره ما د صورت خلاصه نو خلاصه د صورت په دې کې درې مزامین بیانېږي درې مزامین د دې صورت کې بروانوي یا صفاد اللہ صفاد اللہ دا ذکر کی گی دی سورت کے او دویم وعدا وعید ذکر کی گی احکام ذکر کی گی دا درم ازامین دی سورت کے دا مختصر لوگ خلاصا داغین علی بے گندے یہ دو شرک کہیں اولا کیا, کیا پینزو د دا اللہ ذکر کی گئی پینزو صفاتوں نے دا بیا ذکر دماعات کی زکرین دا قیامت کی طریقہ دا عبادت اور طریقہ رسوال اور دیا درے دلے فرق سلاسا منعومن علیہم ماظوبن علیہم درہم دا د دا سورت دا سورت تعوز بسم الله الرحمن الرحیم او دو بسم الله الرحمن الرحیم نمخ تعوز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دو کلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا صرف خصوصیت دا قرآن کریم دے دا بالکتاب ندے دا صرف قرآن پاک تویلش تو نور کتابونو ته بسم الله الرحمن الرحیم ویلشی یا لوکار شروع کین ویلشی لیکن اعوذ بالله دا, دا قرآن کریم د خصوصیتونه اعتاوذ عو اول دغه مطلب چاله سایونی کتاب ته کینم یالوی خزانه دا یالوی مقصد تا که بیان شده دی خوالا یالوی ظالم با ترازی اللہ داغن پناه والم تا سر داغن ازا پناه والم پا دی وجبان دی اعوذ بالله قرآن کریم تاویل خصوصیت دا دیده او قرآن, قران کریم د ارزه پر ځای ذکر کوي چې تاسو به او ز کریم تا د غوړ دی او بهتر دی سوره الاعراف کې مراضی چې کله قران کریم تا الولینا اعوذ باللہ وائی دا دین چه تالا اللہ دا شیطان نا پنادرک آیت دوسر آیت و اما ينزغنک من الشیطان نزعن فست اعوذ و اما ينزغنك من الشيطان نزغن فست عذب الله کچو رسی کتا تا ترپر شیطان ناس واسوسا فست عذب الله پس پناو غالا پا اللہ سر اللہ سر پناو غالا چخدا تاسراد دی شیطان نو پنا وركون کې سوګ دے او الله دے او الا الله پاک پنا وركون کې دی او مخلوق نه دی مخلوقا نشي کې دے دارنګي سوره النحل كم من تعلا تعليم راکې چې کله قران کریم قالوا له شروع کړي نو الله سره پناه وغوړل اته یو آیت کوي سوره نحل 16 فا اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فا اذا قرات القران فستعز بالله من الشیطان الرجیم کلا چطل نی قرآن نپنا غرا پا اللہ سر فستعز بالله پس پنا غرا پا اللہ سر من الشیطان الرجیم د شیطان ده ترشوینا خودی ظالمنا پنا غار چی اللہ مالی پنا او تعوذ فناء وختل توي یو ناکار کار دی یو ناکار شیز دی او تا هول دو تاسو کې بد او گااو نو ته به دا غین فناء غواړې لکه خلک کوئی کنه نه فېر متره او ساتي پلانې ناکار شيزه پلانې داسې دی پلانې چیز خنره فنات غواړي لَکَی سَفَرَ سلام او زلخی او عککی عام طالبان ایجز اخراب غنل دا نو الله سره پناه غواړل سورتی سب کی درشت مایت کوي تایس ور او دتہلتی سی بیتها عن نفسه وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب وقالت هيتلت وغلقت الأبواب وقالت هيتلت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسوى قال معاذ الله ويسف الإسلام أبنى غلم فالله الله سرى استددي متالبي يذكرنا أبنى زفنا غواړه دا رنگي محمد علي سلام بلې اسرائیل ته حکم کړل دي هغه حالاته ته الله امر حکم دي هغه ټول جلا شوروکل اتر دې پورې هغه خبرو کا چې محمد علي سلام ته وی کني تمون پورې داګل ته من pore khand Anbiya re nam salaam da da se karun aw da khabar na faad di lahu la amna awi munazahi Musa al salaam da gi da khabara der na karaw gal na Musa al salaam wi hush pe tamayat ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أوي مصار سلام ذو فنا غلم الله سرى ذو الله سرى فنا نتا اوز فناحی خواستن یعنی زوف فناحی غالم دناکار سیزنا دناکار خبرنا دناکار او ریدو کار قتلون نا اوز باللہ ویل دار شیطان نزان پانا راوستل دی بسم الله الرحمن الرحیم بسم اللہ بازوئی چی دا جز دے مکمل آیت بازوئی نا داند جز باہر حال چی سوکوئی دے ناغدادا چی حافظ قرآن ختم که رمضان که نویو پیرا بسم الله الرحمن الرحیم جهر سره وای کنی ختم نہ مکمل کی د دې او جنا چې دا د سورۃ آیت ته ناغه سورۃ الفاتحه آتا آیتونه ده څوک یې بهر ده نه بیا و آیتونه دي دا سورۃ وا آیتونه دي فرد دا صورت ازمت او شان اغر دینا معلومیگی چرا دی صورت اسما دا غی کسرت او کسرت دا اسما دلالت کی فازمت دا اغشی بانده کسرت دا اسما دلالت کی فازمت دا شی دا دی صورت اسما د نور صورتونو نگان دی زیادتی دا دی وجناه دا دی صورت عزمت اغلوی دی شان الوی دی درجا و مرتبہ دا نور صورتونو نگان دی دا دی صورت نمونه گان دی دی صورت تاسوت الفاتحی فاتحا شوروتوی ناکا موغا یا دوری افتتاح اوشوا شورو یا اوشوا نا قرآن کریم شورو دا دی صورت نتیگی زکوت صورت الفاتح وی یاو دیم دا دی صورتا نمده صورت, نمد صورت الشافیہ دا صورت الشافیہ دے پدې صورت کې علاج د دوو بيمارو دی د دوو قسمونو بيمارو یو روحاني او ځمانی نه دا صورت علاج دی شوت شافيه د پړ د بدن او د پړ د روح لکه شوت بن اسرائيل کې براشي د آیت کې وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِي مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِي مَا هُوَ شِفَاءٌ امان جارة لبودة القرآن الاجد والشفاء دا اغا آياتنا اغا سورتنا اغا الاجد والشفاء دا نَبَرَدَ دی سورت تا سورت الکافیہ وی کافیہ مانا دنیا و پا آخرت کے دا سورت کافیر دنیا و آخرت کے دا سورت کافیر چی چا زان ندے پا مقصد بانے پویا سالورم دی سورت تاوی سورت الوافیہ واثیہ مانا په اعتبار د زمامینو دا صورت پوره دی په اعتبار د زمامینو دا صورت پوره دی نه دی سورتا سورۃ الواثیہ وي او دی سورتا سورۃ الوقعیہ وي سورۃ الوقعہ د دم سورۃ په دیوځه چاته بیمارې او سره ته فاته په ول وصله دیسې شفکا الله اړي انسان ته شفاورک د دیوځه نه ابو سعید خضری رزلانه روایت ځان فرمایي ممن یالا کیته تل صحابه کرام او هغه خلکو من تا میل مستیارا نکلا دا غزه دخل کو یا کس للموچی چو آخل کراغ یا کسی دم نپار راوست یا دیل دم یه پیواچو او جوشو دا غزه مشه رو لگیت او دیل دیش گده ورکده کره چاوزان سر راوستی نبی علیہ الصلات والسلام سوفر مې ایجالونی فیها سهمن مال او غرځوي دې کې خپل عیسی مال په کیسرake کان ایجالونی فیها سهمن مالن په کیسرake مال مې سوغرځوي ندی چې یو ګور پدام اجرت هغه ستلشته ګور نوای نه خبره داسنه وا ا دا با چې دغه له صلات والسلام ویل مال پکې سراکه نه د مال چې دا غي زنه راول شو واخ خوداره حرب حربین خلق او د هر حرب کې هر داسکار هغه جیز دی دغې نه رولې شي مال داره حرب ورته ویل دویم دا مالی فیو او نبیلی و سلام و فرمیل مالی پا کی سراتی دا خو مالی فیو نا چی تا دا ما حرب دی حربیان دی اکن مالی فی دی پا دو دی نا دی سرات تا سرط رو اقیوی دار انشپگم دی سرط وی سرط الکنز دا صورت الکمز دی خزانه را دا علومو علوم پا بل صورت کی نشتا چه سم را پا صورت کی دی وم دی صورت تاوی صورت الصلاة صورت الصلاة صورت دا منزو هر منزو کی نوافلو کی دا رنگه فرض او کې دا صورت لستی شي د صورت الصلات اتم د صورت توې سبع المساني د صورت نوم د سبح بار بار لسته بیا بیا لسته شي له دې صورتو نندے سبحالمسانی د دې صورت نندے صورت الحمد د دې صورت نندے صورت الحمد د دې تعریف د الله ذکر شويره حمد الله ذکر شويره ځکه دې سورۃ تا سورۃ الحمد وای ده سرط تویه سرط الاساس ده سرط نمده سرط الاساس بنیاد او ده کریم بنیاد ده سرط ده ده تور سرطن بنیاده ده سرط ده نده سرط نمده سرط الاساس او صورت نم دے ام القرآن ام القتاب یا ام القرآن داد دے تول قرآن ام دے مرکز دے صدر مقام دے مقیم عظمیت ام القرآن ذکر ارتوئی چھو تول دنیا مرکز تول دنیا کے بہترز ہے مقام اعظم بیت الله شریف حرم شریف نغې ام القران وای او دک سیدی دې ته د سورته ام القران وای ام نور ته وای سمات د جواد فریاد زې د ارم زې له دک سیدی سورته ام القران وای که طول صورتونا ده ده ده صورتی ده ام القرآن نوم گان اسما ده ده صورت و ده صورت اسما زیادو ده ده وجنه دلالتو که صورت ده اسماو آغا دلالت کی عظمت ده شیبان ده صورت الفاتحه دې ته القرآن وي اوله ورته وي دې سورته دا په درو اقسامو مشتمل دي یو سنا د الله د الله سنا حمد تعریف ایو ذکر کوي دې وعده و عید دریم احکام دې صورت کوم اغشت ده ترې د الله شته وعید دې کې احکام پکشته دي نو په دې درو اقطال باندې د سورته مشتمل دي دا انګرې دې سورته علوم بیانيږي مختلف د سورته د علم بیاني د اسماء د الله صفات د الله د سورته ذکر د معاد ته ذکر د قیامت ته د سورته طریقه د عبادت ته دی صورت کی طریقه استعانت دا پا دی صورت کی اگر دلی منتخی فرق سلاسا نزک دا ام القرآن وی پا در ایم در ایم در ایم دی وجبان دا در این دو قسمان آیاتو کریم آیاتو دو قسمه دی یا علمی آدم عملی ایتنا در قرآن کریم یا دی علمی آدم دی عملی علمی چا غیب علم زدکی دل اغاز درودی دی نو آ, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بول. او ايات نو چې عمل دي ايياك نعبد او ايياك نستعين دا عملي ايات دي زكدي تا ام القرآن وليشي مل القران وجوهات تقريبا 2